Basi karibu katika shule ya Biblia. Leo tarehe 7 Januari mwaka 2021. Ende jeukiwa kwanza tunaanza sasa kuwa na shule ya Biblia katikati ya wiki kwa mwaka huu. E, tuko katika mlango wa tatu tumesomewa jumla ya milango mistari 20, ya kitabu cha mwanzo mlango wa tatu hiyo mstari iko ishirini e, na yote inahusu sana kifo cha Sara mke wake Ibrahim. Eh wanadamu anaishi lakini hatima ya maisha yake wani kuondoka katika moyo. E, na ni vizuri pia sura kama hii watu hawataipenda kuisikia. Sio wewe ulioko hapa lakini wanadamu makanisha. Makanisha yapendi karibu kila kitu cha kwenye Biblia. Lakini hapa ndo watachukia kabisa. Ah sasa tutaongelea mambo ya, ya kufa kufa. Mungu ameyaweka kwa makusudi. Unajua maisha Mungu ametupa maisha ambayo yana mizani kuna wakati wa furaha kila jambo na nini na wakati wake kwa hiyo mwweza anataka wake na waanze waambiwe mambo ya furaha furaha lakini kuna siku ya misiba vile. kwa hiyo hatuwezi tukaruka sura 23 na maganizo mengine huwa hayasomi biblia yote Tanzania isipokuwa sisi tu eh E, hayasomi sura kwa sura mpaka akamaliza. Kwa hiyo kile kitu ndani ya sura tunakisoma kwa soo, Mungu amekiweka mle kwa makusudi ili kusudi tupe ulinganifu wa maisha ya mwanadamu. Eh kuna wakati e, mlango wa 21 Sala alimpata mtoto alikuwa na furaha. Mlango wa 22 mtoto wewe alikuwa anaenda kutolewa kafara. Majaribu ya Mungu kwa Ibrahimu. Mlango wa 23 furaha ya ya kupata mtoto leo ni furaha ya mtu ni, ni, ni, ni huzuni ya mtu kuondoka Duniani, ambayo ni sara. Eh, sasa tutaenda kusoma na kujifunza kwa kabla kwenda hapo naomba nisitize hiyo hoja tuijue eh, ni vizuri muda wote tujue kwamba maisha yako katika mzani kuna kulia na kushoto kuna kuzuri na kubaya sasa hawa wakristo walao penda kusikiliza vitu vizuri tu kana kwamba hawatakuja kupata vitu vibaya hata ukiamua ukasema mimi vibaya vitaki vitakuja ta eh na ndio sababu Mungu anavyoweza mle E, na hatutafuti kwamba wewe utafute vibaya tu hapana tu. Na kimsingi kuchunguza Biblia vitu vingi ni vibaya. Kwenye Biblia. Lakini tuchukulie kwamba vyote vimo vizuri na vibaya. Kwa hiyo kuna siku. E, kwa mfano watu waweza kasoma asome linalohusu kifo kama sio siku ya msiba. Ambayo unaweza kukutana labda inatokea labda mara moja kwa mwaka. Eh. Lakini Biblia inaongelea haya mambo yote eh kila wakati. Eh utaongea kusubiri siku ya njaa ndo uje usikia habari za njaa. Ni vizuri ujue kabla njaa haijatokea kusudiweze kujilinda na hiyo njaa. ndiyo sio? Amen. Kwa hiyo tunaenda kujifunza habari za e, kifo cha Sara. Kwa lazima su, su sura inaongelea hii habari. Kwayo, tuka... Kwa hiyo hatuwezi tukairuka wala hatuwezi tukwanza hata tukakata neno. mungu e, kila neno la Mungu linapokuja tunalisoma kwa sababu na, kukuja, na ya Mungu. Eh tutaona hoja kama tano lakini kabla hoja tano hizo nitaomba ni mlango wa 22 eh sababu kuna hoja sikuigusa vizuri kwa hiyo kwa somo la msari 20 e, sio mingi sana e, niliweza nikapata nika nafasi kidogo ya kugusa kitu ambacho sikukamilisha vitu vya mlango wa 20 sio wa 20 22 mlango wa 22 mlango wa 22 ndio pale tulipojifunza habari za za Ibrahimu hapo amejaribiwa. Emtuende kwenye mlango wa 22 pale. Tuanzie mstari wa kwanza. Kama nilinosema mlango wa 22 eh mlango ule utangulia kidogo iki ya nyuma. Unasema mstari wa kwanza unasema ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu. Mstari unaendelea. Kwa hiyo lile somo tuliangalia mtazamo kubwa wa majaribu. Na tuliangalia zaidi majaribu ya Mungu eh kama haya Mungu alipomjaribu Ibrahimu, Mungu alipomjaribu eh, Ayubu, Mungu alie. Sehemu nyingi majaribu ya Mungu. Na tukagusa tuka kidogo majaribu na tulirejelea sana kwenye kitabu cha Yakobo, mlango wa kwanza, mrango wa pili, sehemu nyingi nyingi. Yakobo anasema, Furahini mlapo katika majaribu mbalimbali." Eh je, sabuni kwamba mna raha majaribu ya Mungu. Lakini tukawa tumesema pia kuna majaribu ya Shetani. Je, tofauti ni ito. Sasa siku sisitiza upande wa majaribu ya Shetani ambayo ndiyo mengi kimsingi majaribu ya Mungu yanakuja mara moja moja Ya shetani ndiyo mengi kwa hivyo kwa vile sikusitiza naomba nichukue muda kidogo Kustiza eh, ma, majaribu ya shetani majaribu ya, shetani, ya Mungu ni kabla sijasema ya shetani Nikukumbusha tu nisiende kwenye eh, kurudia sana lakini majaribu mengi ya Mungu ni lengo lake kwanza hayana haya uhusiano sana na matendo ya tama, kule kutamani matendo ya kimwili yani kitu tunajua na ukifanya chal ambacho nijaribu huwa mara nyingi sio kwa ajili ya kukufurahisha au kuleta e, kufurahisha au kutamanisha mwili e, hayo ni ya mungwa Mfano, Ibrahim kuambio, kwa Ibrahim Ibrahimu kuambiwa kwamba nienda kamchinje mwanao kamtoeka kafara ili haina tamaa ndani yake kuna tamaa pale hapana lakini majaribu mengi ya shetani na tofauti ziko nyingi hilo ni tutakwenda kusoma baadaye huko mbele lakini tuangalie tofauti kubwa ya kwanza kabisa ya waziwazi Majaribu ya Mungu ni kwa lengo la kumkuza Mkristo na kumpitisha katika kipindi kigumu. Majaribu ya Shetani ni kumtamanisha. Yana uhusiano na, na na macho, <coughs> na fikra, <coughs> na mahitaji ya mwili, na matendo ya uzinifu. E, yaani ile yani, vile vitu vinavyo gratify na kutamanisha mwili na kufurahisha, Ndiyo mengi ya Shetani yanafanana. Kuna tofauti nyingine kubwa tu, lakini ngoja tuangalie tofauti kubwa ya msingi, kubwa kabisa. Eh? Anasema em katika kitabu tuangale, ma, maandiko kadhaa yenye kuonyesha majaribu ambapo shetani alihusika kwenye majaribu. Tuende katika kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza, tuende haraka kwa haya ni ma, marejeo tunarejelea kidogo <coughs> sema mbahatu hatuiwekea msitizo. Kwa kama tunajua majaribu ya ya Mungu, basi tukishajua na ya shetani tume mzani wetu. Eh? Sema so, katika kitabu cha Yakobo mlango wa kwanza mstari ule wa <coughs> na ni somo muhimu kwa sababu wanadamu lazima apitie <coughs> hali ya majaribu eh wa kwanza mstari ule wa wa, wa Yakobo uo mlango wa kwanza mstari wa 12 kumina... tuliosoma wiki iliyopita ngoja tuanze tu huko alafu tuende wa 13 ndio na utafuta anasema hivi heli mtu astahimilie majaribu kwa kuwa akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima bwana alioandalia wa wampendao unaona kwamba ni majaribu ya kimungu mtu ambaye lengo la kutoka kwenye hili jaribu ambayo anatakiwa ulistahimili ni kupata taji na mataji tunapata duniani hapa eh taji alilopata ayubu ilikuwa ni mali zake kurudi na ku, watu wote walio kwa kumdharau wakaja wakamlamba miguu eh ayubu na mali zake kila kitu kiliongezeka mbili mara mbili mbili eh hilo ni hilo, Eh? Ni heshima, alipewa heshima. Sasa twende tuangalie upande wa pili sasa wa Shetani anapoingia sasa. Msairo wa tatu anasema hivi, mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Eh? Hilo ni jaribu jingine ni kama anataka ametoka kwenye moja iliyotangulia. Kwa sababu ameanzia nyuma sana. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Isaya 14 ndio ndio jibu anasema hivi. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa. Hapo kuna kuvutwa, kuna kudanganya, kuna tamaa. Na ni, ni kitu kilichotokea ndani ya moyo wa mtu. Amina. Amina. Tunaona kwamba huyu sema huyu sio Mungu huyu. Huku nyuma kwenye mwanzo mbili tumeyosema baada ya mambo hayo Mungu akamjaribu Ibrahim. Hapa anakuambia kuna majaribu ambayo sio ya Mungu yana uhusiano na tamaa. Tumeeshaona kwamba tamaa kwa Mungu haipo hapa kuna tamaa. Tutaona mifano. Tuende katika kitabu cha, ma, matayo, nne, nne, kitabu cha matayo mlango wa 4. Mlango wa 4 kitabu cha matayo. mlango wa 4 mstari tusome wa 3 mpaka wa 4. Biblia inasema Matayo. 4 3 e, na 4 Atayo Hataayo tatu na mpaka 4. Biblia inasema hivi. Kwa msomaji wa Biblia atajua tunahusu nini ni Yesu alipokuwa anajaribiwa. Mstari wa tatu anasema hivi. Eh anasema mjaribu akamjia akamwambia ukiwa ndiwe mwana wa Mungu amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Hapa kuna tamaa ya, ya mwili haipo. Ni tamaa ya mwili. Na mjaribu sio Mungu. Mungu anaruhusu ana eh lakini mtendakazi anakuwa ni shetani kama aliyomfanya ayubu eh mwana kwa hiyo unamwona kwamba kuna uhusiano na kutaka kula Kuta, leo hii ukitafuta watu wanaongea watu wanaongea kwenye maisha ya michepuko ni anini, na nini unakuta anajipeleka tu kwa sababu atapewa, atapewa pesa atapewa mikate atapewa vitu sana atapewa simu ni majaribu ya, ya tamaa na huko tumetoka kuona kwamba mtu anajaliwa na tamaa yake mwenyewe. Eh? Hebu tusome kitabu cha tutoke pale, twende mstari wa 4 anasema hivi. Naye akajua kama ameaandikwa mtu ataishi kwa mkate tu kwa kila neno tulikao kwa Mungu. Sikutaka kuendelea zaidi na hapa. Twende katika kitabu cha Manzo, mlango wa 3. No, Manzo mlango wa tatu Tusome mstari ule wa sita Biblia inasema hivi. Habari imeanzia mbaya lakini tuangalie jaribu lipokuani natokea lili. Make maongezi yanalianzia nyuma. Mwanamke alipoona kuwa ule mti wa faa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamani wa kutamanika kwa maarifa, basi katika matunda yale akala akampa na mume naye akala. Unaona huu mtu ulikuwa tamanisha, kuna unatama. Paka sasa tunaona kitu chenye shetani nayo kuna tamaa. Wao nadhani kwamba Mungu angeweza kumletea Eh, jaribu mwanamke kwa kumtamanisha na mti. Bana. Majaribu ya Mungu tunaona kwa mfano majaribu aliyopitia Yusufu, majaribu e, na ta, tofauti nyingine kubwa sina muda kwenda huko nafikiri moja ni shetani hapa kwa ajili ya muda e, tofauti nyingine ya majaribu ya Mungu na Shetani ni watu wanaojaribiwa. Hii nilisoma kwenye, nilisema kwenye, kwenye mlangu mlango ule wa mbili Kwa hiyo ni kusitiza tu lakini kule nilisema. Watu wanaojaribiwa, watu kila kila mtu anajaribu watu wake Ukimito wa Kristo tu eh na shetani lakini kwa ujumla katika ulimwengu wa sasa ukiangalia sio wa sasa wote sio wa sasa tu muda wote Mungu hujaribu watu wake na shetani hujaribu watu wake eh Mungu hujaribu watu wake na shetani kwa mfano mabinti ambao nakuona wamejiuza kwa wanaume au kwa nani au vijana wamejiuza kwa wanawake wakubwa mtu gani ni, ni ni watu ambao hawana Mungu bali. E, ni watu tu wa Kristo Kristo wa huko huko wanaweza kwenda kwa makanisani wanaimbisha wanafanya nini lakini hana kweli ya Mungu. Eh tunaona kwamba mda wote watu waliojaribiwa na na Mungu walikuwa ni watu wa karibu na Mungu. Eh Ibrahimu Ayubu eh Paulo eh Na hapa na uuziano na tamaa. Eh Paulo alisema mara nyingi alikuwa anapitia majaribu mengi sana. Na yale yalikuwa mengi yanatoka kwa Mungu. Wakati mwingine ni yani yanaweza tofautiane sana lakini misingi ya tofauti ya wazi na makusudi yake yanatofautisha sana. Na aina ya watu nao jaribu wa Mungu anajaribu kwake wake na shetani anajaribu kwa wake. Kwa hiyo nionelea ambayo alikuwa sikuiweka vizuri. Eh ni niweke vizuri kidogo. Ehe. Sasa twende katika sura ya leo mlango ule wa 23 uliosomewa, tuanze na mstari wa kwanza. E, na hoja tunayoiona kitu ya kwanza kabisa hoja ya kwanza kama unaandika, andika kwamba hoja ya kwanza tunayoiona kubwa tu ni ni kwamba ni halali kumombolezea na kumlilia aliyekufa. Ni halali kumombolezea na kumlilia aliyekufa. Ni wake wa Kristo wengi. Wengi tu wanaojifanya wana wamekuwa sana wanamjua wana, wana Mungu kuliko Yesu mwenyewe labda. Yaani wako kwa Mungu kuliko Yesu alikuwa. Tutaona kwamba Yesu alimlilia ali, ali, Lazarus. Yesu aliomboleza same nyingi tu, e, akalia. E, na same nyingi nyingine tutaona hata Ibrahimu. Sasa watu wanakuambia, uh, ukiomefiwa ukio, ukio, unatakiwa usilie kwa sababu we, wewe ni mtu wa Mungu." Hapana, hakuna mtu wa Mungu kuliko Kristo. Hakuna mtu wa Mungu kuliko Ibrahimu kwa sababu wote tumefuka kwa kwa Kristo ukupitia kwa Ibrahimu huyo. Lakini tuna, kwa hiyo ni hii si, hoja inaeleweka. Ni jambo ambalo halisumbui sana dunia lakini linasumbua vile vile kwa sababu ukiangalia utakuta kwamba habari za za misiba ni ni, ni, ni nyingi sana na, na habari za kuzaliwa kwa watu. Kwa sababu kila mtu anazaliwa atakufa. Sasa na tukio la uongo kama hilo ufushio la uongo likiwa lina likiwepo li, litasumbua sana kwa sababu matukio ya misiba yatakuepo mengi. Eh kwa hiyo ni vizuri tulijue hilo kwamba ni halali. Tutaona tofauti ya mtu anayeomboleza akiwa wa Mungu na mtu anayeomboleza akiwa wa dunia. Japo wote wanatakiwa waomboleza. Eh sio kwamba wanatakiwa kwa maana kwamba kwa ni lazima lakini kama kulingana na ukaribu kulingana na na huyo alioondoka E, mtu anategemewa kufanya nini kuomboleza na asishangaye yeye asifanye nini niwahi kumuona kuna mtu mmoja sini, wa kanisa la Uzu ufufu, ufufuo na uzima hakuna mtu aliyekishafufuliwa hata moja, na nadhani watu wote wanaokata sema wanajio hajawahi kuona hili ufufuo ni ni ya kwenye TV na e, nimeigizwa kwenye simu lakini wanajiita ufua na uzima. Eti akawa amefiua sjuni na mama yake, mama yake, samani. <laughs> eh, namneni meamua. Eh, eti akasema sitaki ukusikia kilio kimoja kwa sababu sisi tuko si, mama umetanguliaa meenda mbinguni. Ina maana Sara alikuwa ajeenda mbinguni. Haya, eh. ni mnikutaka ni uongo fulani wa kutaka kujifanya mtakatifu kuliko Mungu. Eh, sasa hiyo pia ni njia ya ya kujaribu kujifanya huko karibu sana na Mungu. Haina tofauti na Judas Iscariot aliyojifanya anawahurumia sana maskini kuliko Kristo. Akasema haya mafuta ilitakiwa tuyauzi tuwape masikini Anamfundisha Kristo. Unakumbuka nyimango ya 12 wa Yohana? Eh sasa ni mfano wake anataka kujifanya mtu mwenye matumaini kuliko Kristo mwenyewe. Hembe twende katika mstari ulewa wa kwanza anasema basi umri basi umri wake Sara ulikuwa miaka na ndio umri wake Sara e, aliishi akashiba aka akashiba miaka miaka Sara akafa katika kiliathi alba Ndiyo Hebroni katika nchi ya Kanani Ibrahimu akaja akamlilia Sara na kumpongezea Ibrahimu anafanya vitu ngapi viwili alimlilia Kulia ni kama kutoa machozi na kutoa sauti. Kuomboleza ni kilio cha juu sana. Unapomboleza ni kujuta wakati wewe unaweza kataja hata maneno. unaweza kataja hata kumbukumbu ulizokuwa kumbu, nazo. Mtu kama Ibrahimu na Sara walikuwa na kumbukumbu kumbu nyingi sana. Leo hii akitokea mme na mme na mke labda katika kumi au katika 100 tuseme. Unaweza kwamba baadada pomboleza na furahia. Kaso kama anamuua kama wanauana kama unasikia unashikiana muone kusudiachukue mari sasa akifa si ndo atafurahia kwanza atachekelea inawezekana ataenda kutoa <laughs> shukurani sehemu yani sijui huko ambako anaabudu uongo wake lakini tunaona hawa wawili mtu aliyekuwa mke kabisa kama mke na mtu aliyekuwa mme kama mke na kama mme na tuliona kwamba hawa watu walikuwa ukweli mme na mke kiukweli kaso hata p kitabu cha, cha petro mlango petro wa kwanza mlango wa tatu anaelezea mfano wa sara kuwa mke mwema anasema mwanamke wa leo anatakiwa awe na tabia za sara sasa tunamwona rafiki chakula, sasa tunamwona ana ana, ana, ana wake, anamuita bwana anampa ana nini? Eh leo hii ni anaga nje utakuta kila mtu anataka aitwe jina lake. Ikizekana uh, yaani hataki kabisa uhusiani na mke wake. Alafu kesho na kesho kuto, hakuna akifa huyu aweza kama omboleza. Manake ni shetani rei ingi anafanya kazi yake kisawa sawa. Kwa hiyo tunaona kwamba Ibrahim anafanya nini? Anamombolezea. Eh Biblia iko wazi. Kama Ibrahimu angekuwa anafanya kitu ambacho ni kibaya, tungeaambiwa na Biblia sehemu nyingine kwamba Ibrahimu alikosea. Kwa nini unaombeleza wakati wewe ni mtu wa Mungu? Unamatumaini. Huku Sara ameshataanguliaaaenda mbinguni. Hapana. Tutaona sehemu nyingine. Kwa hiyo ni ukwofu wa kimandiko na ni kazi ya shetani, ni kazi ya manabii wa uongo. Eh? Hem tuende e. katika kitabu cha Amanzo hiki hiki mlango ule wa 50. Twenda haraka. Ni hema. Aya mambo ni mengi kwa kweli. Mango 50 somo ushare ukianza Biblia anasema Yusufu akamaokea babaye usoni akamlilia akambusu hapo ni Yakoba alikuwa amekufa eh? Yusufu alikuwa mtu wa imani kuliko yote ile tuliyokuwa -tu ni eh, mtu ambaye alikuwa ni baba wa imani eh, ni tofauti na babu yake Ibrahim eh? tunaona naye anam, anamchekea anamlilia au anasema kwamba jamani huyu baba ameshatangulia tena mtu mwenyewe si ni Israeli babaetu wote eh. mnalia nini bana? hamna imani nini naonekana hamjui Kristo ni wa Kristo umepungukiwa mi Kristo siku hizi inalia inalia inalia basi Ibrahimu analia Kristo analia sasa sijui Kristo wake huyo ni wapi eh sasa lengo la somo hili ni uongo pili ni kumfanya mtu asidanganywe lakini pia asije akijisikia kuhukumiwa anapofikia kwenye hali kama hii eh na kwa sababu pia lengo kubwa ni kwa sababu Mungu ametufundisha kwenye sura ya leo akaeuke kwenye biblia yako. Amina. Eh. Hebu tusome kitoa katika mstari msa, wa kumi pale. Anasema hivi, Mlangu wa 50 uwe. Mstari wa kumi anasema. wakaja mpaka sakafu ya Hatadi iliyo ngambo ya Yordani, wakaomboleza huko maombolezo makuu. mazito sana. Eh, waKristo wasiku hizi hawana mungu. Wanala amina. E, mungu anatupenda sana. Eh waKristo wana wanaomboleza wana kana kwamba hawana matumaini. Hawana Mungu. Hapana. Tunaona au anaomboleza tena maombolezo ya namna gani? Makubwa sana. Tena ya nguvu. Tena huyu ni mtu mwenye umri mkubwa aliyokuwa na wajukuu tayari na mtukoo. Eh? Kwa roho nyingine tu, ha, kama ameondoka na umri, ameshiba umri bado anaomolezewa basi rukiwa macho tunaona Biblia inaki, inakiruhusu na inakifundisha kimsingi twende katika kitabu cha kumkumla torati namba ule wa 34 eh twende haraka twende haraka twende haraka twende haraka kwa kweli eh 34 kumkumla torati mstari wa 30 tuanze mstari wa 8 Biblia nasema wana wa Israeli wakamuombelezea Musa katika uwanda wa Moab siku 30 basi siku za maombolezo ya matanga ya Musa zikaisha. Tunaona maombolezo yanafanyika yafanyiki tena. Ina maana hawa watu hawana imani. Wenye imani ni wa, niwafufua na uzima na wakristo waongo wa leo. Hapana. Eh. tume katika kitabu cha Yohana, tuelekea kwenye Agano Jipya. Eh, ukiona kitu kinatokea kwenye Agano la Kale na Agano Jipya, ujue hicho kitu kimebaki hivyo hivyo kwenye Biblia. Ukiona kitu kimetokea kwenye kimetofautiana kati ya agano la na agano jipya, shika kile cha agano jipya. Unjue manake ndio, ku, ndio kuikamilisha sheria. Ukiona kitu kiko kwenye agano la kale lakini hakipatikani kwenye agano jipya, manake bado kinaendelea lakini pia kinaweza kikawa kina, kimebadilika kwa mienendo, kwa, ute, kwa utendaji. Eh, lakini kwa sehemu kubwa kimeendelea kwa sababu Mungu hakuna sababu ya kubadilisha. Eh, lakini ukiona kimetokea kwenye agano la kale kisha kwenye agano jipya, ujue ni cha muhimu sana kwa sababu so, Mungu anaendelea kuthibitisha hata kwenye agano la kanisa. Hebu kitabu cha kama tulivyosema wakonye na wasi wa yoh, yoh, Yohana. Yohana mlango ule wa 11, some msali wa mwisho mwisho pale kwenye 33. Yohana 11:33 bila kusema basi Yesu alipomwona analia na Wayahudi Walifuatana naye wanalia hawataokuwa pia na wanaomboleza eh? aliugua rohoni akafadhaika roho yake akasema mmemweka wapi wakamwambia bwana njoo utazame Yesu akalia machozi eh hey, Kristo Hawa, hawana imani Kristo imani Yesu alilia machoza alicheka au aliwashangaa hivi nyie wa, watu wa hapa watu wa Bethania hamna mungu yule mbona mnaliaalia kama hamna matumaini alisema hivi bana eh wao tunaona kwamba ni hoja Embe, lakini kuna tofauti sasa twende tunaangalia upande wa pili ukamilifu sasa wa hii hoja hem tuende katika kitabu cha watesemeko wa kwanza mlango wa 4 90 wa kwanza mlango wa 4 mstari ule wa 13 binafsi anasema hivi kwa ni nyingi lakini 13 anasema Una, lakini ndugu hatutaki msijue habari zao waliolala mauti msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini yani Mungu anataka huzuni yetu isifanane na watu wasiona matumaini leo hii kuna watu akikumbuka kwamba atakufa yani anajisikia tayari asha siku hiyo wanahofu na kifo kweli kweli amina ndivyo hiyo eh tulie Lekini, tu tukapoteza lakini tusiishi bwana pa, anasema mimi kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida Eh lakini watu ambao walikuwaepo siku paulo na kufa walimpongeza eh hem tuende msali ule wa 14 kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anasema kwamba omboleezeni lakini muwe tofauti na wale tu atatuambia tofauti hiyo ni nini msali wa 14 anasema hivi msali wa 14 anasema maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka fu, vivyo hivyo na hao walioa katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye kwa kuwa na twawaambieni haya kwa, kwa neno la bwana kwamba sisi tulio hai tutakayosalia hata wakati wa kuja kwake bwana hakika hatutawatangulia wao wale walio kula mauti no, naona tayari ameanza kuitoa kuwa kifo anaita kulala hapa anaweka neno mauti eh kwaana sema niliona ni, ni, nitoe mfano mmoja mtu njai nauma tumboni haiuni nauma sio tulinganishe na msiba na kifo sawa itokee mtu mwenye ana fedha zake ana uwezo alafu kama ameenda polini akaao sehemu ambapo hakuna chakula njaa itamuumwa haita lakini ana fedha zake na, na mali zake huku alipo alikotokea si ndiyo je huyo mtu alafu kuna mtu mwingine ambaye labda hana fedha hana chochote lakini labda wote wako kule polini lakini hana chochote Hawa watu njaa wote inawauma si aiwaume wote inawauma lakini unadhani inawauma sawa huyu akijua kwamba nikishafika tu mjini nitashiba huyu mwingine anajua hata nikienda mjini sina chochote njaa inaendelea hizi njaa zitalingana na kiongo cha matumaini pana hazitalingana wote wanauma njaa watalia watalalamika lakini huyu ambaye anajua kwamba ni muda tu Ndiyo <coughs> mtu aliyemwamini Kristo Hima ni mauti ya muda tu. Ninjaa ya muda mdogo. Utarudi utakuta vitu vipo vya kutosha. Hizi njaa zilingani lakini uwezo kwa mla, sasa wewe na mahela yako wote kwa, kwa sababu unanjaa. Eh unonjaa gani Ndio ananjaa kwa sababu wakati huo hakuna kitu tumboni. Ndio mfano anaweza kutoa katika habari za mtu <coughs> ambaye anamtumainia Kristo kwa sababu anategemea, yani mauti hataondoka. Ya ni njaa itaondoka. Amina. naweza nikaendelea sana. <coughs> <coughs> mm. Haya kani sana lakini ngoja emtu e, e, chome msari wa mwisho kabisa e, wa kutokea hapa. Eh tumeona tazammiko kwanza pale. <coughs> Twende katika gano la kale kwenye kitabu cha cha Zaburi. Zaburi eh ummsari huwa <coughs> ni maarufu kidogo lakini zaz, sina haja akwambia kwamba ukalili lakini wakati mwingine ni muhimu kujua msari kama huu. Japo sio muhimu sana. Eh, neno yote la mungu ni muhimu ningetamani kila kila mstari wa Biblia tuujue lakini uh, yote tuijue na tuisome by the way lakini ni mingapi utakayoweeka watu katika kitani jeitahidi kiwango cha kutosha eh Kaso anasema neno lako limeweka moyoni mwangu ili kusudi nisikutende dhambi lakini na nao otuhukumke anasema katika mrango wa Zaburi ya 116 mstari wa 15 Biblia anasema hivi Anasema ina thamani machoni pa bwana mauti ya wacha mungu wake unaona kwamba kuna mauti e, inaleta majonzi zaburi ya 116 mstari wa 15 e, kuna, kuna kuna mauti ambayo mauti maana ni majonzi lakini kwa sababu hiyo hali mbele za bwana ni kitu cha thamani na ni kitu chema kwa mungu sio kitu cha kutia maumivu ya ku Yani ya ni ya kuumiza sana na kukata tamaa. Eh. Kwa hiyo waki asiflani nafikiri tumeelewa hiyo hoja. Tuene hoja ya pili. Turudi katika kitabu cha Tuene katika uh, sura ya leo, turudi pale mwanzo wa tatu kitabu cha Manzo. Tulisoma mstari wa kwanza na wa pili. Hoja ya pili tunaipata kuanzia mstari wa Tatu, au mstari wa tatu pekee yake anasema inasema hivi, "Kama Ibrahimu sisi ni wageni na wapita njia duniani. Hii ni hoja kubwa. Kimsingi hiyo ndio maisha ya mkristo Maisha ya mkristo ya kweli ni kujijua kwamba sio mwenyeji wa dunia hii. Sio mwenyeji wa nchi hii. Ni mpita njia ni mgeni ambaye yuko safarini. Biblia inasema sisi ni wasafiri. Na watu wengi wanalijua ila kusema ni kitu kimoja na kuliishi ni kitu kingine. Watu wananasema sisi ni wasafiri na wanapenda kuisema siku ya nini? Ya msiba tu. Siku nyingine wanataka kuishi kama wasema wa, msishikamane sana na dunia hii. Eh. Mbake, msafiri ni mbae, a, mda ote, za, hapende, mtu mbali muda wote kwanza hapendi mtu kama msafiri upendelee maeneo so, kwa sababu sio kwako. Sio sehemu unaipenda sana. Sio sehemu mbona utajimwaga kwerujiosti. Lakini wanadamu wanaishi duniani Kana kwamba watafanya nini? wataishi milele kana kwamba hawako safarini msafiri anakuwa ameshika tumizigo zake yuko tayari tunatakiwa wote muda wote tuishi tuko tayari utayari tulio tuliyosema wa kwanza kabisa ni nini ni kujua kama tuna wenyeji mbinguni maanae mkiri Yesu Kristo ushasikia neno kukiri na kuamini na kuhesabiwa haki kwa jinsi ya imani maanae huyo mtu ni msafiri kwa sababu tayari ana, ana, ana wanachama sehemu nyingine eh lakini kuna watu wengine kule kwingine hawana wanachama na huku wamewekeza kweli kweli. Fikra zake ni za duniani. Akiamuka Masai 24 kwa muda wa wiki, wiki moja kwa muda wa wiki tatu kwa maka, maisha yake yote nimepangwa hapa hapa peke yake. Hakuna chambu. Kwa hiyo akina kanisani anaenda kama kuonyesha na ni wao wengi, Wakristo 99%. Eh. Mtu mmoja anemza sasa mabaji bwana watu wachache ndio wanaokolewa. Mtu aliookoka Ndiye ambayo unaweza kusema angalia huko kwenye safari ya kwenda duniani sio kwake kwa sababu so, tayari ameshajiani am, ameshajanikisha wenyeji sehemu nyingine eh mstari wa 10 kwa hiyo tumesoma mstari wa mstari wa 3 tumeusoma biblia inasema akaondoka ibrahimu kutoka mbele ya tusome mstari wa 3 eh mwanzo wa 23 akaondoka ibrahimu kutoka mbele ya maiti wake alipokuwa anaombaleza pale akasema na Bani hefi akinena ni ni Mimisika, e, si, ni. E. Na na mimi ni mgeni ninaitembea kwenu mgeni ni mtu ambaye ni ndo msafiri ninatembea kutembea si ndo kusafiri mimi siyo hapo eh hii ni tafsiria kwamba Ibrahimu siyo mwenyeji wa iduni eh wa nchi, na alikuwa na vitu vyake na kile kidansi mimi ni mgeni eh tunatakiwa tuishi kama Ibrahimu katika nchi ya Kanana amina wenyewe. Etoniwa binguni. Eh? He mtwende katika kitabu cha m- tunenda Duni ya Mago ya Dokoni ya Manzo 12, mstari ule wa kwanza Biblia inasema hivi. Bwana akamwita Abraham toka katika nchi yako. Akamwita Abraham toka katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uene mpaka nchi hiyo nitakayokuonyesha. Hii ni taswira kwamba mtu anaishwa unaitwa kutoka duniani, unaacha vyote vya hapo. E, eh unazaliwa upya taswila kwamba Ibrahimu alitolewa huko analo katika nchi ya ugenini eh manake tunapokuwa yani tunapookolewa anasema mwache baba yako acha ndugu zako na kweli waliachania njia akaenda akakaa peke yake taswira yake ndio hiyo unapookoka uwe tayari wakati mwingine kumwacha baba kumwacha mama kuacha kitu kingine unasema yote asiweze kuwa tayari kuviacha ukibahatika ukaenda nao vema nawape injili kama nema ya Mungu watakusikiliza wasipokusikiliza unakuwa kama mlem unakuwa mgeni unatoka katika nchi yako huendelee maake angebaki kwenye nchi yake asingeweza kuenda kutaja kwamba mimi ni mgeni Amina, Amina. E, tunaona kwamba taswira ya kuitwa na Mungu hii ndio taswira Ibrahimu alipoitwa pale nipo alipookolewa e, tunapoitwa na Mungu toka katika nchi yako ndipo ndiyo taswira ya wokovu hem katika kitabu cha Waebraania e, Ibrania inapenda sana kurejelea hadithi za Ibrahim. By the way, tuna sura mbili tu. Tutakuwa tumemaliza na Ibrahim, tutaanza, eh, tutaanza mambo mengine kidogo tofauti na Ibrahim. Tumekuwa tunasoma hadithi za Ibrahim kwenye sura hii kwa muda mrefu sasa kwenye kitabu hiki. Mlango wa 11 wa kitabu cha wa Ebrania, mlango wa 11 Mungu anatuhamiaje? Bali eh, ilikuwa ni taswira kwamba Ibrahim ni mgeni, hana hata pakuzika. hana nini eh? ni taswira sasa twende tuone ile taswira inafafanuriwaje kiroho sasa eh maki ilikuwa taswira ya milini twende Ibrania Ibrania 11:9 binafsi anasema hivi Ibrania 11 msari wa kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi kama katika nchi isiyo yake unaona Ibrahim ile nchi kwa yake paka akifa naenda kuomba ku, ku, ku, anaomba msaada pa kuzika Una sema ni kwa imani. Imani ndio inayookoa. Hii ni uni wa wokovu anaendelea. Akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo Walithi pamoja naye ahadi ile ile. Unaoa kwamba kuna ahadi ya wokovu ya ahadi. E? Anaendelea msali wa wa kumi maana alikuwa akitazamia mji wenye misingi ambao mwenye kuubuna kuujenga ni Mungu. Isara moja Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake e, kwa kuwa alihesabu, a, a, alihesabu yeye aliahidi kuwa muaminifu. Unaona kwamba anaendelea kusisitiza kwamba hao ha, ha, watu walikuwa wako wapita pita njia. Endea anasema alikaa kwenye hema Yaani makazi yake hema ni kitu ambacho unaweza ondoka hapa unaibeba unafunga hema yako unaondoka. Leo Himu Kristo unatakiwa tayari Mungu akimwamia ondoka duniani u useme Mungu sina cha kupoteza naondoka. Lakini leo Yesu alimwambia Yesu alitoa mfano katika mlango wa 12 waruka Akasema mtu alikuwa tajiri akasema sasa nitavunja gara yangu, nitafanya kila kitu nida nini alafu nitamwambia nafsi yangu kula kunywa utulie umefika habari hapa anamwambia usikoe akamwambia roho yako inatakiwa akauliza je hivi vitu hivyo vilivyokuwa vitakuwa viani naye akasema alikuwa ametulia hayuko safari yoyote pale lazima mimi wewe watoto mwanausikia mlioko hapa mjue kwamba lazima na anaelewa naelewa maana ya ku, ku, ku kukaa katika safari. Anasema pende dunia hii na vitu vya dan, ya dunia. Kwa maana mtu anayeipenda dunia kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Eh, alima hivi vitu. Paulo anasema katika agendo wa kwanza mlango wa saba. anasema mtu anaye anayeshiba awe kama hajashiba. Eh, mwenye mali awe kama hana mali. Mwenye mke awe kama hana mke. Mwenye mume awe kama hana mume. Eh, eh. U, uwe elavyo lakini unijua kwamba ni kwa muda tu. Eh, yaani usivishikilie usi sana. Leo Yesu Kristo wa amevishikilia sana. Anayeongoza kwa kuvishikilia sana ni wachungaji wao, manabii wao. Sio ma, wa, manabii tu na wachungaji wanaojiita wa kweli. Wote ni waongo. Yaani waongo. Wanapenda mali za dunia hii kuliko wanampenda Kristo. Wachungaji wa mateji wote wa kweli. Wajeji wote Na wa manabii waongo sasa kuna mpuzi mmoja alitoka Tabora si anaitwa Musa siye anasema mimi ni na mali Tabora yote oh, nzima nimeishikwa mimi si nianasema Tabora ni mali ya serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania wewe una nini bana? of course sikujana naye lakini wengine wanatoaga na ushuhuda wa uongo tu kuonyesha ni kiongozi gani anakaa kwenye dunia hata kaatoke lakini Mungu anamwambia je hivyo vitu hivyo iwekea vitakuwa nani si na, na mtu amina Eh, kwa hiyo sisi ni wasafiri. Tume so, msali ule wa Tatu mpaka 17. Nina sema hawa wote wakafa katika imani. Tuko kwenye Waibrania ujue. Wanao 11 msali 13. Tumeruka misali kadhaa. Hawa wote wakafa katika imani wasipozipokea zi, wasipo zile ahadi bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni. Unakumbuka Ibrahimu anasema mimi ni mgeni? Ndiyo hii hapo e, Wao wageni na wasafiri juu ya nchi hawakuwa wamefika hawa walikuwa safarini wanatembea wanaenda kazi watuishi kama wasafiri eh naweza na hii kwa muda mrefu ngoja nishe hapa hiyo hoja lakini tunalikoisoma enye somo msali anasema hivi lakini sasa wanaitamani nchi iliyo bora yaani ya mbinguni unaona sasa kwamba hawatawali cha so, kusema ni wageni moja kwa moja ni wageni duniani keni mbinguni ndiko kwao E, nchi ya mbinguni kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao maana amewatengenezea mji na nchi. Hawa watu wao kwamba hawana kitu. Wana matumaini ya mji wa Mungu. Usiobunio kwa ndiko na wanadamu. Ndivyo tunatakiwa tuwe hivyo. Na mtu anayesikiliza maneno kama haya ya kwenye Biblia si ya kwangu Ninayanena kwa kinywa changu lakini imetumwa. Na mimi ninajiambia nafsi yangu akashindwa kuelewa hizi habari aka kujua kweli hii atulie apige magoti amombe Mungu ajulisho kweli huko kweli hutakao upate kweli tofauti na hii haipo haipo na shahudia mbingu na dunia leo haipo ah oh, huyu oh, anasema hapana hakuna kinyume na hii paula anasema akija maraika au mtu yote ila akahubiri njiri tofauti na laaniwe kwa sababu hakuna njiri mbadala Haya ndio mungu anaweza kusema vitu vingi sana kwenye niishie hapo sura isije ikaishie mjani. Tosome kitabu cha Petro wa kwanza tukienda kulia kidogo hapo ulipokuwa eh, Aybrania ukumbuke kuweka kidole kwenye mlango wa na tatu wa mwanzo kasi ndivyo tunaposoma leo Petro wa kwanza 2:11 binasema kitu wa kwanza 2:11 binasema kitu wa kwanza 2:11 anasema e eh, petro wana biblia inasema wapenzi ni kama wapitaji na wasafiri habari ni ile ile au nitofauti? ni tofauti e, wasafiri ni wapitaji ni wageni ni watu ambao hawana wenyeji. wenyeji wetu huko kwenye mji wa mbinguni sobaliwa na wanadamu namna anasema ni matumaini ya uongo sio matumaini ya uongo kwa sababu asiyejua kufa amaangalie maiti Kawa ni mtu mkuu wa kiasi gani akina kishandonoka pale mtakachokifanya sana sana ni kuanza kujifanya mna mnajipendekeza kwa Mungu Bwana mpae. Um, um. Kama uta kumuelewa siku nyingine usimuelewe siku umefiwa sasa. Kwa sababu huyo mtu ameshasafiri haiko hapo. Eh sasa kwa hiyo haya sio matumaini kwa sababu kila siku tunayaona ndio ukweli. Amina. Eh anasema mkumbuke kwamba ninyi Ni niwapita njia. wapitanjia e, Bibilia inasema katika kitabu cha Zaburi ya 39 turudi kwenye agano la kale hii habari. Unajua kila kila kipengele ni, ni somo la sana na zaidi ya Jumapili. Kwa hiyo mnaanza mkanihurumia tu kwa sababu kuweza kuhubiri vipengele vitano sita ndani ya ibada moja naamini kwa kweli ujipange sana. Maneno ya 39 Zaburi hii bibili mstari ule wa 12 na anapenda sana kuhusoma wa, watu watu wanajifanya wanampenda Mungu. Eh, mm, aywa, anasema e bwana mstari wa 12 eh bwana usikie maombi yangu utege sikio lako mili yapo, usi yanyamalie machozi yangu kwa maana mimi ni mgeni wako na msafiri kama baba zangu wote. Daudi anajiji. Hu ni mfalme Nadhani watu anadadai kujifanya wameshikana na dunia kuliko mfano wa taifa kubwa kuliko watu wa Kati ule. Anasema mimi ni mgeni kama baba zangu, yani sisi ni wapitaji. Alikuwa naongea kitu tofauti na hiki kusoma leo? Hapana. Tunaendelea tunasoma tuseme mstari mmoja wa nyakati wa kwanza 29 binasema wakati wa kwanza nadhani huu ni mstari mkubwa sana kwa leo dakati wa kwanza mstari wa mlango wa, wa mwisho 29 ndio nyakati wa kwanza unaisha mlango wa 29. Sio mstari ula wa kwani sisi tu wageni mbele zako na wasafiri kama walivyokuwa baba zetu wote ni kama kivuli siku zetu duniani wala taraji, taraji ya kukaa hapa na sisi ni wasafiri ni wageni wapita njia kama ilivyokuwa babaya. anasema kama Daudi kwenye za kwenye zaburi si ndiyo anasema kama Ibrahimu anasema kama eh, Petro anasema kila mtu eh anasema hifu. Kristo naye alikuwa alimwambia anasema bwana tunataka eh, mita, nita nitakutafuata nita, nita popote Kristo anasema mimi sina hata pango la kukaa mimi ni mgeni tunazunga-zunguka na, tu. Haida maana kwamba tunaishi kwa kuzungazunguka. Tuwe na vitu vya dunia lakini tuwe tumeviwekeza kidogo. Tuwe na kahema ambapo nikajumba ni makazi yako. Wewe na nyumba ya kudumu wote vile lakini mioyo yetu hasa imewekwa wapi? Iko kwenye hiyo nyumba, iko kwenye nyumba ya mwingine na jangwa la maana. Amina. Hasa moyo. Eh, hasa moyo. Kwa sababu kuna watu zaidi ya nusu ya dunia hii kuna watu ni watu maskini anaenda kawa hana nyumba kabisa hana makazi huwezi kumzifia tu kwa sababu hana hivyo basi huyo yuko ni msafiri anaondoka pana moyo wake huko duniani sema hajafanikiwa sisi tunatakiwa hata mu akitupa cup ka... Ibrahim alikuwa na vitu vingi sana vingi lakini Mungu alikuwa amempa moyo wa usafiri aichore ichagua Mungu ametupa hiyo meoni sisi kuchagua chagua huachagua chagua tunaendelea eh, eh wa pili Mstari wa Okay, kwa msani mzito sana jamaa, na nasikitika. Wacha ni sitaufungua ni, ni, sita ni utamke tu. Andika wafilipi wa, wa, wa tatu mstari wa 3:20 Biblia inasema, wa Filipi 3:20 Biblia nasema uwenyeji wetu kwa, kwa lugha King Jameson inasema citizenship au utaifa au raia wetu ni wa mbinguni. Huku ni kama tumesafiri tu, tumetembea kama watalii. Eh, kwa sababu tumetoka huko tutarudi huko. Lakini tutarudi iwapo tutakuwa na roho wa mbinguni ambao ni roho wa Kristo. Ni katika mlango wa tatu mwanzo hoja ya tatu na inabidi sana nifanye fupi inasema tuangalie moyo. Sasa hii ni maisha ya kawaida ya kila siku. Eh, ni hoja kubwa sijajua hata ni nitaifupishaje na muda haupo. Lakini niangalie hoja. Anasema hivi, moyo wa utoaji wa wana wa Heth wa Ephron na wa Ibrahim. Hapa hiki kisa ni ngoya ni kisoma kuanzia mstari ule watano Nisome haraka. Tunaona moyo moyo unaofanana na kuwa kutokuwa mwenyeji wa dunia hii. Eh, kuto kupenda kujivutilia vitu viwe upande wako. Tunaona kuna Ibrahim anataka kupewa uh, ardhi semo ya kuzika mke, mke wake, Marehe, mke wake, Sara. Hawa nao wanataka kumpa bure yeye naye anataka kununua sasa wanashindania uzuri huyu anavutia kwenye uzuri na yule na hawa watu huyu ameokoka huyo ame okoka, okoka. Amina leo hii ukienda katika hawa watakuwa wanavutana kwa kinyume sasa huyu aliyeokoka anataka kuwaibia hawa na hawa nao wamekomaa wa, wamchaji huyu Amina Eh sasa huyu anataka anasema pana bwana mimi najua mna gharama mmechonga hizi kaburi mwenyewe na haya mapango ngone niwalipe walipe hela yenu na kwani aliwalipa wao nasema pana wewe ni ndugu yetu tena mtu mkuu Mungu anakupenda tunataka tu, tu, tupendane na tuwe karibu na wewe tukupe bure sasa hiyo ndiyo maisha ya watu wenye wema mioyo ya wema huo ndio wema eh wewe unapambana ili kusudi yule afaidike na yeye anapambana kusudi wewe ufaidike hiyo kitu imefutika duniani imefutika zaidi katikati ya wakristo wakristo ndo matapeli Mkristo ana kauli tatu tatu nadanganya ndo kweli ni wakristo sio mlioko hapa kwa sababu mnaisikia kweli sawa tunajikua hapa padogo lakini sio sio sio taratibu wa maisha yana achoma maneno yenu yawe kweli kweli ndio ndio hapana hapana kinachozidi hapo kinatoka kwa yule mwovu lakini mkristo hata kugeuza hivi hata pita huku atapotea hasa hawa walojitawalokore uno kweli uno kweli wasibishe mwanzo mlango wa 23 somo msura wa 5 kuanzia msari wa 5 mpaka tatu vinasema basi nitaenda haraka kidogo basi hethi akamjibu Ibrahimu akamwambia msari wa 6 Usitusikie eh bwana niwe mtu mkuu sana kwetu. We, utusikie ebwana, bwana niwe mtu mkuu sana kwetu. Uzike maiti wako katika kaburi lile utakalochagua katika makabuli yetu. Hapana mtu kwetu atakaye kuzuria kabuli lake. Usizike maiti yako. Ibrahimu akaondoka, akainama mbele ya watu wa nchi. Mbele ya hao ba eh, hao bani Hes naye akazungumza nao akisema ikiwa nia yenu ni muziki maiti wangu atoke mbele yangu Nisikie mkaniombee kwa efoni binisohari ili kwamba anipe pango ya makipela iliyo iliyo katika mpaka wa shambaa lake na anipe kwa hikima kilicho kamili yani nimlipe kamili sitaki ni, ni, ni mpunguzishe mpaka apate hasara tayari ashapewa bure lakini anasema bana mimi nataka kulipa kamili ndio haya ile naomba niendelee zaidi katika anaendelea kima kilicho kamili katikati <coughs> yenu, iwe miliki yangu ya kuzikia basi <coughs> Efroni ni 10 alikuwa akiketi kati ya banheth Efroni muhiti, <coughs> akamjibu ibrahim na banheth wanasikiliza hata watu wote wangeao mlango wa mji wake akisema sivyo bwana wangu usikilize kwanza muita Haba alikuwa anashamba wewe muhuni wewe anataka kuniibia lakini bado anampenda na mwita bwana kwa sababu anaona ana yaani hatafuti faida yake na tafuta faida ya huyu huyu Ephron mwenyewe anamuita jina zuri eh, lile shamba nakupa Napango na pango nakupa mbele ya watu wangu nakupa uzike maitwa yake ana nakupa kwa ushahidi bila maficho sura ya 12 Ibrahimu akainama wa, mbele ya watu wa nchi akamwambia Ephron Efron na watu wa nchi wanasikiliza akisema tafadhali unisikilize nitatoa kima cha shamba nao kima kwa maana ni fedha hiyo na au kipimo ukipokee kwangu nami nitamzika Humo maitu wangu kumi ya 14 Efron akamjibu Ibrahimu akamwambia wana wangu unisikilize sehemu ya nchi Ambayo aya yake ni shilingi za fedha 400 ni nini hiyo baina yako na yangu basi uzike maito yako yani anamwambia bei wengine nasema hata hivyo zitatusaidiaeni uhusiano wetu ule wema wetu ule uaminifu ndio hiyo watu sio naomba wa Kristo tunao mnao nisikiliza mnao Mungu na mwenyewe naomba turudishe ule uaminifu kabisa ukisema umesema ndio imta kwambia tukutane za hatokezi na wala hajuti eh unaweza kuelewa unaweza kupata tatizo lakini kwa ufupi watu wanafanya kwa lengo la la kutokujali na kujaribu kwa umiza wengine kwa faida yao amina kwa hiyo tunaona kwamba ni ile tabia ya wema ile ile tabia ya wema na emchele oh, katika tusome kitabu cha matendo ya mitumi mlango tusome sema kadhaa nitasoma mistari tu nitup Eh tutosome kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume mwanzo wa 20 ni, nisome mstari tu nisieleze sasa kwa sababu mdomo endaa Matendo ya Mitume ishirini usali ule wa Tumeni 33 mpaka 35 Biblia na nasema hivi Sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na yale ya waliokuwa pamoja nami Eh, katika mambo yote nimewaonyesha kuwa kwa kushika kazi hivi nimewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi al, alivyosema ni heri kutoa kuliko kupokea. Eh, unwa, hoja hiyo hiyo Ibrahimu alikuwa na, kuluko, alikuwa na nafasi ya kupokea. Lakini akasemana alikuwa tayari kut, kutoa. Na huyu naye alikuwa ana nafasi ya kupokea ile hera lakini alikuwa na nafasi ya kutoa. Kwa hiyo hawa watu wote walikuwa wana mstari Ndiyo sio. Na kutoa Kutoa ni ni, ni ni kitu ambacho kwanza kicho kwanza kutoa ni moyo. Inatokana na moyo. Watu wengi hawatoi kwa sababu hawana moyo. Lakini pia kitu ya pili ni kutoa kwa sababu unacho cha kutoa. Mungu, mungu anaweza akaninyima kipaji cha kuimba lakini akanipa kipaji cha kuhubiri. Anaweza akaninyima kipaji cha kuhubiri lakini amenipa kipaji na hichi ni cha kila mtu cha kupeleka injili. Toto Biblia nasema yitowe ni miili Tuwe tayari kutoa chochote tulicho nacho. Hawa walikuwa wanatoa fedha na na Lakini si tunaweza kutatoa. Kwa mfano hii nyumba hapa tunaposali hapa nyingi amejenga mtumishi pale. Ya mkini kwa bei ndogo sana. Huyu anatoa na huyu anatoa. Ana labda hakutoa fedha lakini alitoa jasho lake. Amina. Nlicho Mungu anachotutaka tutoe tulicho nacho. hii watu waende makanisani kwambie toa pesa, watu toa. Sawa toa pesa, toa pesa, toa. Tawa, toa, pesa ukiwa na pesa toa mkristo Kristo vivyo vile ambaye anayo afu atoi naye hayuko sawa na Mungu. Jeeni kwa ajili ya ugovu hapana, manake hajakuwa. Naye nikaongelea sana lakini Mungu anatutaka tutoe tulicho. Wakati mwingine hata kutoa mwili wako kwenda kanisani kwa wakati. Ni kutoa. Emtu jiulize, ukiwa na wa Kristo labda hamsini Wakaja na 1010 katikati ya ibada. Saa moja baadaye. Na wale walio wahi hawana ibada lakini ibada ile ibada itaanza kama hawakuje haitaanza sasa yuba ametoa kitu kubwa ametoa mwili wake ajaye ibada weye akaja akatoa noti sasa yote yamkinii vizuri lakini kimoja zaidi kama ungeniambia nitachagua ni nitachagua hawa wanao ndiyo. ndiyo kwa sababu watafanya ibada itakuwepo na Mungu atatukuzwa hata hiyo veranda ingekuja ingejenga nini sasa kwa mfano ingejenge mjengo mkubwa sasa siwatakuwa nakaa popo huko yeye yeah, kwa hiyo tuwe tayari kutoa tulicho nacho usiwaseme sina cha kutoa toa mwili wako toa jasho lako toa ndoa yako toa usingizi wako toa kichote kile usingizi kwa maana ya kuomba na kusoma neno la Mungu hasa kusoma neno la Mungu kwa hiyo tu watu wasije waka nani wa, wa, watu wanatabia tabia ya kudanganya hmm? twende katika hoja nyingine inafanana hiyo na umesokea ume sana eh hoja nne inasema Ibrahimu, pamoja hoja ene inasema, Tume, ya tatu ilikuwa ni kule wa tayari kutoa chochote. Eh, na kujua kama kutoa ni bora kuliko kupokea. Leo hii wanadamu wote, karibu wote, wanapenda kupokea kuliko kutoa. Mimi nikiri Nikiri kwa kinywa changu ndani ya moyo wangu, sipendi kupokea. Ninasema wazi. Ninaumwaga moyo wangu. Ninapenda kutoa. Je, ni kwa sababu kupokea ni mbaya? Ni kwa sababu nikiri kwamba mizani imebadilika kama dunia nzima inapenda kupokea basi kama nina uwezo wa kuchagua upande bwana nichague upande ambao hauna mtu nikizunganga nijaribu kuibana kuibalanse si dunia amina Amen. Eh ndiyo sababu Ndiyo sababu Eh tutoe tutojao m, -m, m anasema hemboende katika kitabu cha Okay tusome msura ya 14 mpaka nane anasema hivi 10 na ta, tano tumeusoma Manzo 15 Ibrahimu msaidari wa 17 Ibrahimu akakubali maneno ya Ephron akakubaliana kuhusu ile bei ile Ibrahimu akampimia Ephron ile fedha aliyotaja maskioni mwa Ban Heph shekeli za fedha 400 za namna inayotumika na wenye na wenye biashara e? na msaidari wa 17 basi shamba la Ephron lililokuwa katika makipela. kuelekea Mamre e eh, shamba na pango hilo kwa hiyo shamba eneo pamoja na kabuli zile maana mapango walipokuwa nazikia na miti yote iliyokuamo shambani iliyokuwa katika mipaka yake pande zote vyote vil vi, yakinishwa e eh, msura kwa mahali yake Ibrahimu mbele ya bani heth mbele ya watu wote waingiao katika mlango wa mji wake tuishie hapo kidogo e eh, hoja moja kwa leo nikaa nika ni kwa sasa sijui nika nika nika, nika sema umeikasoa mistari ya kutosha lakini unaona kwamba Ibrahimu analipia alikuwa anataka sema akuzikiia si ndio lakini unaona vitu alivyopata vingine mume ndani amepata na miki amepata na, na na na vitu vingine na na matunda kuna vitu umetajwa pata amepata sio sio sima ilikuwa ni shamba kamili nikitaka naanza kusoma tena akapata vitu vingi wakati mwingine e, tukiwa tayari kutoa unajikuta unapokea zaidi. Kwa sababu so, hapa alikuwa ananua pango la kuzikia, lakini anapata na miti na mazao na vitu vingine. Nini, ni, ni fundisho limondani ya fundisho. Eh? Eh? Na angekuwa mtu mwingine alikuwa apokee tu lile pango peke yake, anasema si unataka uzika eh, emzika eh, pale, afaondoka. Hata siku akitaka kwenda ku, ku, ku kuomboleza pale siku nyingine, watamwambia hapana. Hii sio mali yake, lakini anapata kila kitu. Tuwe tayari kupoteza kidogo kupata vini. Amina. Unaweza ukao na kanisani, ukafanya kazi ya kanisa au ukasafisha kanisa ukafanya nini, ukajikuta Mungu anakuja anakupa na baraka nyingine nyingi. Akakupa na hasa mzuta anajua mambo utaitumia kwenda kumtukuza, akakupa na vitu vingine na mahitaji yako yote Mungu anasema sitawacha wala sitapungukia. Sita eh. Kwa hiyo hemsho tuna katika kitabu cha wakonita wa kwanza Mlangu ule wa 9 eh. Oh, wa kwanza tisa Eh, kabla ya kwenda kwenye, kwenye ukonto wa kwanza tisa tuende kwenye kitabu cha Samweli wa Eh Samweli wa pili. Tusome na Tende, Atosu kwa soma 24, tenda haraka. Atusika soma tukaoondoka bila kusoma mstari, kwa sababu unafanana sana. Samweli wa pili, mlango wa 24, mstari wa 22. Samweli wa pili Kitabu cha Samueli wa 2 kinaohusu habari za Daudi karibu zote. Ufalme wa Daudi umeelezwa kwa ukamilifu wote katika kitabu cha Samueli wa pili Eh, wa Daudi sehemu kubwa. Nyimbo wa 24 Biblia inasema eh Nyimbo ya 24 Nashangana wa kufika pale. Nyimbo 24 kitabu cha wa 2 Biblia inasema kwaje mstari ule wa 22 tumesema eh 22 biblia inasema Arauna akamwambia Daudi bwana wangu mfame bwana wangu mfame na akitwae akatolee yaliyo mema maathoni pake tazama ngombe hawa kwa sadaka ya kuteketezwa tena vyombo vya kupulia na vyombo vya ngombe viko kwa kuni Vitu hivi vyote e Mfalme Mime Arauna nakupa wewe mfalme kisha Arauna akamwambia mfalme Bwana Mungu wako na akubariki msali washinde nini lakini mfalme akamwambia Arauna la hivyo lakini kweli nitavinunua kwako eh, kwa thamani yake wala sita mtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketezwa <laughs> nisizozigarimia hivyo Daudi aka ninunua hicho kiwanja cha kupulia na wale ngombe wa shekeli 50 za fedha. <coughs> Haya hata kitokea mkristo, Kristo akatoa shamba kwa ajili ya kujenga kanisa. Ni nzuri kabla kama hakuna wa Kristo wengine. Ni nzuri wachangie wa, wa ilinunue. Unaona huyu mtu alikuwa amemwambia asema ngombe wako tayari. Eh, Daudi alitakiwa atoe tu kafara na ilikuwa ndio utendaji wa, wa namna ya kuwa kumkaribia Mungu. Eh? Au kutengeza na Mungu. Makani alikuwa hapa amekosea, amehesabu watu kimakosa. Eh? Anasema ngombe hapo kila kitu wengi wote anasema pana siwezi nikamfanyia Mungu kitu ambacho hakinigarimu. Eh, siko tayari kupokea pokea ovyo tu. Lakini angekuwa wa leo? Leo hiu wa wachungaji wa wanavaa suti, anakuwa na suti 20, suti 16 zimechukuliwa kwa mtu mwenye suti mbili amebaki na kama moja. Ndio sio. Mimi bashanikuta nisitoa ka kwa mpuzi mmoja. Nikuwa sijui. Kinyi si nilitoa. Eh iwe ushuhuda kwake. Eh si staje kasema kasemwa kama na msimanga. Eh, lakini nasema kwa kufundisha na si, si majina ya watu, watu kama kusudi tu ya kutaja pana. Staje majina ya watu kama alivyotaja Kristo akasema Mafarisayo, akasema hemeneo Akina nani? Kwa kufundishia kosa mwenye tatizo. Anasema watu wanaofundisha injili za uongo wabainishe na, na, na mwataje wazwazi mwatenge na watu wasidanganyike. Amina. Eh, kwa hiyo tunaona kwamba eh Daudi naye anapata nafasi kama Daudi naye anapenda kuwa mtumwa Mungu kama Ibrahimu. Si sote hapa. Nani anapenda kuwa kama Daudi? Sote.